Кажу ще раз, не говоріть про виць, бо ми її не дамо. Якщо не зможемо поладнати цього діла, по яке ми приїхали, то їдемо далі, а по цім слові будьте здорові. А підстароста й каже, а як я вас не випущу з міста? Не дуже то з торчком ставай, а то у в'язницю за проторю, а тоді побачиш свою Тарасівку як своє вухо. Ну, я бачу, що це подяка за нашу щиру гостинність, «От чого я дослухався, і це добре знати, але вашої погрози я не злякаюся. Я канівець. Треба вам, пане староста, знати, і ви не маєте до мене ніякого права. Я зможу послати тебе і до Канева в кайданах, коли захочу. Тарас аж скипів. Хіба мого трупа повезеш у кайданах?» – гримнув і вдарив по рукоятці шаблі. «Я не хочу з вашим мосцем більше ні слова говорити. Іду прямо до пана старости». Підстароста кивнув на службу, а сам сховався за стіл. Він знав, з яким місливцем говорить, і який, як щось до чого може й зарубати. Зараз прибігли гайдуки. Зараз взяти того захвальця в кайдани та до льоху. Тарас усміхнувся згірно, дивлячись на лякливого підстаросту, схрестивши на грудях руки. Якби ви бачили, добрі люди, як цей чоловічок тому три роки тримтів у нашій оселі, коли ми ординців відбивали, як увесь час пересидів у мишачій дірі на дзвінниці, то ви б його тепер не пізнали, який він відважний, коли тепер сховався за столом і стоїть від мене далеко, і вас має допомогти. «Беріть його!» – кричав під староста й тупав ногами. «Чого поставали?» Тарас скочив під стіну, і в його руці блеснула шабля. «Люди!» Не слухайте того боягуза, що не знає права гостинності пошанувати, хоч недавно сам у нас нею користувався. Досі я спускав поганську кров, нещадячи свого життя в обороні християнських бранців. Тепер, бачу, доведеться боронитися і проти християн. Геть мені з дороги, я йду до самого пана старости, хто хоче жити, вступайся. Він махнув шаблею в повітрі, і всі розступилися та пропустили його всі сіни. «Покажіть мені дорогу, будь ласка, де тут староста живе». Його провели. Староста був цікавий побачити того молодого юнака, що про нього підстароста, вернувшися з Тарасівки, стільки чудес розказував. Тоді пан підстароста не одне перебільшує, щоб показати себе, в якій-то страшній він був небезпеці. Притім не забув і про себе згадати, як він хоробро поводився». Староста прийняв Тараса дуже гарно, зовсім не так, як той його підвладний. «Чолом б'ю вашої милості», – сказав Тарас від порога. «Здоров, козаче, чипак, пане отамане. Приступи ближче, хай добре до тебе придивлюся, бо я багато про тебе доброго чував і рад тебе бачити. Прошу, сідай собі і будь моїм гостем. Який вітер пригнав тебе з далекого світу до нас? Ще поки говоритимемо про мою справу, «Я підношу перед вашою милістю свою скаргу на вашого підстаросту. Він забув, що якби ми уходники не були, заступалися за нього, то вже від трьох років жував би конятину в татарській неволі. Ми його, знаючи, кого він заступає, прийняли з щирим серцем і огостили по-братньому. Усе це він сьогодні забув, і тепер, як я став перед ним, визвірився на мене, мов на свого пахолка». Наказав мене в кайдани закувати і до льоху запроторити. Така невдячність показує, що він не добра людина. А потім, як він у нас під час татарського набігу поводився, як у найгарячішу годину пересидів на дзвіниці в норі, то я йому ввічі сказав, що він негідник і боягуз. Заспокойся, отамане, говори холодніше, це якесь непорозуміння. Кувати в кайдани і замикати до льоху, то лише я маю тут право. — Не бійся, юначе, тобі волос з голови не впаде. — Міг би впасти, ваша милости, та хіба разом з головою? — відповів Тарас, усміхаючись. — Отож, ти, мій любий, розкажи мені спочатку, в якій справі до нас приїхав. Я приїхав до вашої милості з поклоном від нашого уходницького села і з проханням. Тарас відчинив двері, і козак, що чекав у сінях, приніс десять вибраних куниць, що їх Тарас поклав перед старостою. Це подарунок для вашої милості від нашого села, яке вже три роки, як Тарасівко, називається. І я гордий з того, що село по мені назвали. Тоді якраз мені пощастило засісти при переправі і п'ять сотень християнських бранців визволити. За це громада мене вшанувала». Староста простягнув до Тараса руку і слухав цікаво його слів. «Дуже радий, що з таким славним чоловіком говорю. За дарунок дуже дякую» і подякую від мене твоїм односельчанам, усім славним тарасівчанам. Ну, що, маєте тепер спокій від Орди? Ми від них маємо спокій, та вони від нас не мають. От не більше три неділі тому ми засіли на них на переправі і знову розбили дощенто. Не обійшлося і в нас без втрат, бо восьмеро бравих козаків полягло, з півсотні було поранених, але Орда розбита, і небагато татар на той бік інгульця встигла втекти. Дуже я цим радий. Можу визнати, що в тому ваша заслуга, що вже 6 років як татари не показуються під Черкасами. Так, справді ваша милости. Від Дніпра не дають їм заходити низовці, могли б перейти туди, де ми сидимо, та знову на наші тарасівці зуби собі ламають.